Oh uh -huh. Televizionistkua skuqë që ne do që na ndjekur, mirë se takohemi për të realizuar së bashku emisionin tonë të tuajin duke kërkuar përgjigje. Paqja dhe mëshira e Allahut qof gjithnjëma ju. Me mua në studio për t'ju dhënë përgjigje është hoqja jonë nderuara Laudina Abazi. Selamuleikum, hoqja, mëseher. Aleikum selam, mirë se jai. Ne po shkojmë me pyetjen e parë, e cila është kjo, thot një televizioniste. Desha të di pse takvimi në të cilën ne shërbehemi për kohën e drekës figuron 18-25 en e për jamia kudo këtu thierrat e zanin në orën 12 Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin walaaqibatu lilmuttaqin wala udwana illa alal zalimin Wassalatu wassalamu ala rasulina muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahuna al larsuar lavdroj i çojm salavate dhe selam pe pejgamberit e tij muhammedit lavdrim dhe paqja qofshin mbi të bi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtarë muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me llogaritjen e, e kohëve të namazit, padyshim ajo e, përcaktim, ai aj përcaktim i cili është bërë në takvimin e, të cënd kemi në dispozicion, do thotë, e cila botohet nga bashkia islame e Kosovës themi se e, ato vaktet apo kohët e namazëve që jenë të evidentuara në, në atë takvim jenë ashtu si, jenë korekt dhe thët ashtu duke e përcaktu kohën se cili namaz në cilin kohë dhe thët i hynë, dhe thët fillon dhe thët koha për ta falur namazin. Kursa jo pëse nuk ka përputhje me firjen e ezanit, është qështja për faktin se, e, është e vërtet se koha e namazit të drejkës tekne në Kosovë gjatkohës e dimrit hyn do të thotë prafërsisht në orën 11:30. Kurse gjatë dimrit në orën 12:30 do të thotë varësisht prej llogarit prej ndryhimit të, të orës, por ai dallim pse fthirrët e zonit do të thotë gjysore më vonë, nuk është për ndonjë çështje tjetër përveç se meqen falja namazit në kohën fikse në orën 12, edhe verës që meqen do të thotë falja në kohën orë 1. Dhe në kët nuk ka nuk ka gjithë keqje. Nëse për në një rast themi indodhë një muslimani ka nevoj, apo do të ullëtoj, apo është i zënd, do të të më vonë, e kështu me radhë, dhe ka frikë si nuk do të arri orën 12 për të falë drekën, atër ati pa dyshim i leo të falë, do të të namazën e drekës, në atë moment që hynd, do të të koha, në, si pas logaritjes e takvimit. Por ajo, në më thënë, vonës është me mirë, do të të marveshje nga ana e do thotë gjithë muslimanëve të këtira joni do thotë dhe gjdo caktim i kohës namazit i cili bëhe do thotë me marvesh i qoftë edhe nga një gjemat mu më, më kujtojtë kër kemi fallë për në, e, kohën e namazit jasis e kemi cikë nëse për ndonjë në rast gjemati i një gjamia apo një fshati mirën vesh që ta falin jasin pak më vonë sa që është i evidentuar në takvimet që i kemi në dispozicion atër nuk ka të kesi në këtë Gjithashtu është edhe edhe shkaku një prej shkaqeve të tjera pse vonohet paqfalia namazit drekës është për faktin se e, është një hadith në të cilin pejgamberi lavdrimi dhe pas sa qofshi mbi të e kanë ndaluar faljen e namazeve faljen e namazeve në përgjithësi në kohën kur dielli është në zenit do thotë në kup të qellit janë 3 kohë në të cilat është e urritur falja e namazit ajo do thotë të, jatë perëndimi i të diellit, gjat lindjes së diellit dhe kur është dielli në zenit, do thot në në kupën e qiellit. Dhe ora 11:30, në fakt do thot është kjo kohë kur dielli është mund në kupën e qiellit, do thot në zenit dhe është e pëlqyeshme që të pritet një kohë, do thot që të kaloj dielli do thot në anën, domoshem të shkoj ka perëndimi, prandaj pastaj të falim namazin. Dhe për kët fakt është edhe pëlqyr do thot të shtyhet pak, megjithse Kjo ndales, apo kjo urejtje faljes namazit, nuk ka të bëj me namazet farze, por ka të bëj me namazet na file, si do shtjetë, disa prej ulevave kanë preferuar që edhe namazet farze të mos të falen mu në këtë kët kohë të caktuar, dhe të në këto tri kohë të silat përmenën nga hadithet e pëgamberit, lavdrimit dhe pache që është në bitë. Zotë e di më smiri. Hoxha laudim për e tjera dhe së shkjo, Për më shenjë na përshëndet me selam aleikum një të rishikuesse dhe thotë kështu, a është gjuna po me katën në qofsa një musliman varroset me katolikët duke bërë kështu ritualin ose ceremoninë e varrimit tamam siç e bëjnë katolikët, edhe pse ëh edhe në qofsa thotë është ndaluar çfarë të keq ka për kufamen kjo, çfarë rreziku i sjell atë dhe a është gjuna thotë për familjen që kanë planuar pjesë ceremoniste e vërit të katolikë? Po kjo kjo pyetje ndoshta kanë të bëjë me dy çështje. Çështja e parë ka të bëjë me varrimin. Neve themi se një prej çështjeve thelbësore të të fesë on Islami, por gjithashtu edhe edhe tek fetë tjera është çështja e e varrimit të, të të vdekurve, do thotë, është fjala do thotë për ata besimtarë musliman të cilët vdesin, që ata është obligim do thotë i shoqërisë muslimane që ata njerëz ata besimtarë muslimanë që vdesin, që ne ti varrosim nëpër varrezat e muslimanëve. E asesi ti ti dërgojm apo ti varrosim ata të vdekur nëpër varrezat e jo muslimanëve. Prandaj në çdo vend Në çdo shoqëri madje edhe në çdo kohë ka qenë kjo e njohur dhe kjo praktikë do të vazhdojë edhe do duhet të vazhdojë në këtë formë që besimtarët musliman të varrosen në përvarrëzat e tyre dhe besimtarët e feve tjera pavarësisht a janë katolik, ortodoks apo në ndonjë fetë tjetër të varrosen në përvarrëzat e tyre do të thotë veçanta dhe nuk është e drejtë që të bëhet përzimja e këtyre varrëzave për arsye se koha e ceremonive të cilat po përmenden do thotë në këtë pyetje që janë jo të njëjta do thotë ceremonitë, ritualet e, e, dhe mënyra se si bëhet varrimi i i të vdekurve musliman ndallon nga forma dhe mënyra se si bëhet varrimi i të vdekurve nga pikpamja apo nga fe të tjera, pavarësisht se çfarë fest është. Pra pastaj edhe forma e varrezave nuk është e njëjtë edhe edhe pse tash fatkeqësisht do thotë ndollë që edhe në në në përvarrezat e muslimanëve të, të kemi disa veprime që nuk janë në përputhje me me mësimet islame, sidomos tjet ajo natyra e këtyre varrezave dallon dhe prandaj duhet t'jen të ndara këtu. Por çfarë është do thotë a ai lejohet muslimanëve kjo padyshim që nuk u lejohet që ti varrosin do thot muslimanët, ti varrosin besimtar të musliman apo të vdekurit musliman në pervarrezat e të feve tjera. Dhe për këtë padyshim është mëkat dhe janë në përgjegjësi do thot ata njerëzit që e veprojnë, e bëjnë këtë veprim, pavarësisht a janë të afërm te këti të vdekurit apo janë të largët, do thot e marrin do thot mëkatin përsipër. Kurse çështja tjetër se a ka dëm dhe a ka mëkat i vdekurit për këtë veprim, themi se është parim në jurisprudence në islame se thotë Allahu i madhruar wala të ziru wazira, tu u izra ukhra e, dhe vërtet njëri u nuk e barë nuk e merë përsi për barën e tjetër kujt e, dhe kjo është ky parim se as një njëri nuk e merë më katin e tjetërit apo the më mirë, nuk e lanë mëkatin e tjetërit, nuk denohet për mëkatin e tjetërit. Dhe në një formë, në atë moment që i vdekur i vdes dhe shkon nga kjo bot, ati i largohet gjithdo nga rkes, apo gjithdo obligim me të cënë do të, do të, do të ishte nështë ka qenë ingarkuar para, para se, se të vdiste, do të gjatë kohë kënë ka qenë i gjallë. Dhe në atë moment përgjësia u takon, do të të të shoqërisë muslimane, duke filu do të të prej të afermve dhe të gjithë muslimane që e kanë për obligim të thotë kujdesen në në ato ceremoni dhe rituale të cilat kanë të bëjnë me varrimin e atij të vdekurit. Dhe për këtë nëse themi kushtimisht një i vdekur musliman vdes dhe nga papërgjigësia e të afërmëve apo edhe nga muslimanë ndërpërgjësia e varrosin atë në ndonjë varrez jo muslimane, atë ai i vdekur i nuk ka kurfar përgjigësie në këtë dhe nuk nuk ka asnjë dë, dënim edhe mëkat për arsyesë kjo nuk ka ndodhur me e, veprimin e tij apo me me një me një çështje që do ta do ta ngarkonte atë përveç nëse themi kushtimisht nëse do të porositë ai okay. do të mund të porositet familjes thotë se pas vdekjes si, si me mos e varrosni në varrezat e muslimanëve por dërgojni në në varrezat të, të filan varrezë pavarësisht çfar çfar lloj janë ato atërë në këtë rast, do të këtë përgjëjsi për këtë veprim, për faktin se kalen testament porosi dhe për këtë porosi të ndaluar, pa dyshim, do të jepë logari. Zote edhe më smiri. Allah i shpërplevë të hoqë përgjët e radhës është kjo, thot një të rishikua, hoqë ndëruar vëzrit musliman, dhe të për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t këta vizita shpesh po e bëjnë në xhami për shkak të vëllazërimit me vëllezër muslimanë edhe jo për shkak të kryerjes së obligimit për faljes së namazit. Kjo pyetje më bën të thotë ta kujtoj një hadith të pejgamberit sallallahu alejhi وسلەم, në të cilën thuhet al-mar'u 'ala dini khalilihi, vërtet njeriu është në fenë shokut të tij apo në fenë e mikut të tij dhe me të vërtet është hadith që ndërlidhet në shumë në shumë rathana edhe na jap të kuptojmë se padyshim njeriu pavarësisht çfarë moshe ka ndikohet nga shoqëria me njerz të cilët si shoqërohat pavarësisht do të atë a janë atë atë mirë, apo janë të këshi. Dhe detyrimisht nëse janë të mirë, a i do të ndikohet për të mirë. Dhe në anën tjetër nëse janë të këshinjë, atëre detyrimisht edhe kjo do të ndikohet për të keshë. Pra naj edhe kjo, kjo pyëtje, E, po ne ate kuptojm se ky djal i ri do thot e, po shoqërohet me një shoqri të mirë dhe ata po e nxisin në punë të mira në vizitën e xhamisë në falje dhe namazeve me rregull dhe kjo e vërteton do thot kët hadith e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam se shoqria e mirë do thot e, e ia bën edhe fen atij personi do thot të mirë do thot e bën do thot të të përkushtuar në fen e Zotit të Madhreshëm prandaj un them i them këtij ri ose ase si mos ju preoccupoj kjo çytje e shejtanit se padyshim është nga shejtani për faktin se juve po dëshirojnë do thotë t'ju largojnë nga ajo shoqëri me preteksin se ti këto veprime që po i bën do thotë kësaj shoqëri të mirë që e ke zgjedh dhe kjo do thotë me anë të kësaj shoqërie që ju po detyrojnë apo thënë më mirë eh, po nxiteni që të vizitoni xhamin dhe të falni namazet me rregull kjo ase si nuk ndikon do thotë në jetën e juaj padyshim ky do të të kjëve prim, do, do të ju shpi në pun të hajrit, dhe largojenin nga vetja atësytjet të shëjtanit, e, për faktin se edhe vetë Allah i madrëshmë në Koranin famlar, thotë wasbir nëfse kema alledhine edhune rabbahum bilgadati vel ashiji juridune wajhë, vazhdo në jeti, thotë Allah i madrëshmë dhe dura pra e porosit pe gamberin, lavdrimi dhe pasha që ufrim bitë, mirë po është për qëllim porositja e krejt njerëzimit dhe në rënd të par besimtarve u thuhet dhe durani, bëni sabër me vetën e juar, juaj në shoqri me ata njerëz të cilët Elusin Allahun e Madhreshum gjat ditës edhe gjat natës, të cilët kërkojnë do thotë kënaqësinë e Zotit Madhreshum. Do thotë me një fjalë Allahy Madhreshum neve po na nxit që të zgjedhim këtë lloj të shoqërisë për cilën po fol, do thotë, a dhe po pyet ky njerëz që të zgjedhim do thotë shoqëri të cilët do të na mësojnë neve, do të ndikojnë tek ne që të, që ta adhurojmë Zotin në çdo moment, në çdo kohë, gjat ditës edhe gjat natës për të arritur kënaqësinë e Zotit Madhreshum. Prandaj them edhe një kjo është çytje cyt prej shejtanit dhe vezvese si themi ne dhe largojeni atë mundohuni fort thot të thotë të shoqëroheni me këtë shoqëri rrini më ta afër mundon të thotë gjithmonë të jeni me ta dhe padyshim me kalimin e kohës edhe ju edukoheni për këto veprime edhe nëse ndoshta ndonjë veprim aty për atë nuk e bini se jeni nuk e bëni pse jeni i bindur për atë Por me kalimin e kohës pasi ju shoqëroheni me ta, t'lexoni dhe t'njiheni më mirë me këto mësime islame, padyshim ju edhe do të bindheni për arsye se çështja e imanit, besimit të muslimanit, nuk është një çështje që përfundon me një veprim të caktuar, edhe aty përfundon çdo gjë asa si ajo vazhdimisht do thotë ngritet në kuptimin se shtohet me këtë shoqëri të mirë, edhe me kalimin e kohës, besoj që ju edhe ndoshta ato veprime të cilat i bëni vetëm pëse jeni me atë shoshri, do të bindeni për to, do të ledzoni pak më mirë për to, do të a kuptoni rëndësin e tyre edhe do të bëheni një besimtar i përkushtuar. Zotë i di mësë mire. Atër Hoxha Laudin, pëtja radhës vjenë sërish nga një tëri shikose dhe është kjo. Thuët, thotë në popullë, se vetëm në në keqës provohet me vdekje në femijutë, ta vazhdon tujtë duke thënë ose më mirë të themi se fatkeja e fëmijës vjen si dënim nga mëkatet e para. Ç'kamend do të hipni kësaj? Jo, asesi. Do thotë, këtu është un për vete personalisht nuk e kam dëgjuar, do thotë këtë, këtë këtë supozim, them kushtimisht, e cila është e përhapur, është e përhapur në shoqëri, që nëse një familje, një prindi, një nënë dhe një babaj i vdes, do thotë një foshnjë apo një djalë apo një fëmijë pavarësisht sa ka moshën, se kjo është spro, se kjo është do thotë dënim nga ana e Allahut, asesi. Madje në hadithet dhe në citatet e sheriatit në përgjithësi e e nënkuptojnë të kundërtën. Imam Buhariu e ka një do thotë në koleksionin e tij të haditheve e ka një nën kapitull në të cilën thotë se ka nën kapitulli për at personin apo për atën që i vdes foshnja. Kështu do thotë kanë një nën kapitull dhe aty përmenden disa hadithe që vërtetojnë se asaj nënëje që i vdes do thotë foshnja dhe ajo bën sabër se ai do të arrish për blime të mëdha. Ky hadithi është se tregohet se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam disa gra kanë kërkuar për të dërguar te Allah që tu aqaktoi një kohë do thotë enkas për to për të për të këshilluar i dërguar i Allahut dhe për të përgjigjur pyetjeve që ata kishin. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam cakton atyre një ditë të caktuar dhe në atë në atë rast një prej grave të pejgamberit, një prej grave të të Medinës e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thotë o i dërguar i Allahut, thotë çfar thua për atë nën që i vdes dot të thotë fëmia. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë nuk ka fëm, nuk ka nën qi vdesin asaj tre fëmijë e që ato fëmijë në ditën e gjykimit mos tjen për të mburoj nga zjarri i xehnemit atë një grua prapë pyet thot oj dërgoja Allahut nëse janë dy thot edhe nëse janë dy atëre do të jenë do thot ato ata fëmijë do të thonë mburoj për të në ditën e gjykimit nga zjarri i xehnemit dhe këto hadithe po po na japim të kuptojmë se e kundërta është që nëse një nënë i vdes dhe të të foshnja dhe ajo bën sabër, pajtojt me caktimin e zotit madrëshëm, pa dyshim a i do të këtë shpërblim nga zotit madrëshëm dhe nuk është do të të diska për të kritikuar apo ndo një vrejtje, apo ndo një denim si i themi ne taksirat nga Zoti i Madhreshëm, ashtu qysh ndoshta është e kuptueshme apo mendojnë disa në disa shoqëri disa njerëz, kjo do thotë nuk qendrojnë në mësimet islame. Zoti e di më së miri. Hoxha Alauddin Allahi ju shpërbleft ndërsa pyetja erradës vjen nga Mehediu dhe ju pyet kështu, thotë a lejohet për muslimanët që pres brez pa zbrezi të bëjnë dua, i lutën, Allah, i të luten Allahut që të mallkoj ato të cilët e torturuan Muhammedin a.s. se që ishte e bu gjahli. Dua ta kimi parasysh një parem në, në islam dhe është parem shumë thelbësor dhe idomozoshëm të di se cëli musliman. Ajo është ndoshtë të nëzirat edhe nga ajetit të sënë e cituan pak mëheret, ku thotë Allahi madhërishëm wala të ziru wazirat u uizra ukhra se asë njeri nuk e bartë baran e tjetrë kujt në kuptimin se asnjëri nuk dënohet për mëkatin e tjetrit. Dhe ky parim është në jurisprudencën islame e njohur dhe mbi të ndërtohen dhe për ligjen shumë dispozita dhe rregulla. Prandaj themi se nëse prindi apo nëse një burrë ka shenë mëkatar, ka bërë vepra tekshia dhe ai ka një fëmijë i cili është besimtari përkushtuar, ai ky fëmijë Asesin nuk do të dënohet për mëkatin e prindit të tij, për mëkatin e babait të tij. Po edhe kundërta, nëse prindi ka qenë njëri musliman i mirë, i ka ka qenë për kushtum ndaj mësimeve islame dhe del do të thot fëmia ti jetë jo besimtar apo ti jetë do të thot mëkatar dhe fasik, atëherë prindi nuk e merr barrën e, e mëkatis të të djalit të, të vet, përveç nëse ai nuk i ka bërë do të thot ato eh çështje apo ato veprime të cilat do ka do të thotë nuk ka ndikou që ky fëmijë do thot, të thotë të jetë i i mirë dhe i përmirësuar në kuptimin se prindi ka qenë shpërfillës në edukimin e fëmijës së tij dhe për kët do të përgjigjet. Mirë po nëse fëmi nëse prindi e ka dhënë mundin e tij dhe me gjithë këto fëmia do thotë nuk e dëgjon dhe bëhet mëkatar, atëherë padyshim prindi nuk do të jap nuk do të jap llogari, do thot për veprimet dhe mëkatet e fëmijës së tij. Prandaj edhe në faktin ton, siç po përmend do thot shembull i konkret i Ebuxehlit, ë do thot Ebuxehli ka qenë një një njerëz i cili ka jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe është njëri nga njerëzit që më së shumti e kanë pengu përhapja ne islamit po edhe kanë mundu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me veprime konkrete do thot i kanë baz zullum me një fjal pejgamberit sallallahu alaihi wasallam madje i dërguar Allah thot një hadith me një hadith thot çdo umet çdo popull e ka pas një faraon është ja na faraon njëri zullumçar që ju ka baz zullum te tjerëve thot kurse faraoni i umetit tim është do thot e buxheli do thot zullumçari më i madh i umetit tim është të thot e bugjehli. Dhe kjo njeri, pa dyshim, ka vdekur jo besimtar edhe e, e, e pret të thot denimin nga zoti madhërshëm. Mirë po, e, pas arsit e ti, a do të bartin barën e veprimeve të këti personi, themi se në parim, asesin nuk e bartin. Dhe nuk do t'japin logari për veprimet e ndaluara dhe për zulumin të sën e ka ba e bugjehli. Në asë një formë. Ma dia vërtetot se fëmit e e bujjehlit prej tyre edhe një sahabi i krime Ibn Abi Jehel ka qenë një një njerë i cili në fillim jetës së tij ka qenë së bashku me baban e tij do thotë jo besimtar dhe ka luftu Islamin dhe ka qenë kundër Islamit mirë pa mekalimin e kohës kur bëhet lirimi i Mekës dhe dhe të të është historie gjatë, a i pendohet dhe bëhet muslimani mirë dhe pejgamberi sallallahu aleyhu sallam i afal dhe konsiderot njën nga shokët e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam dhe a i asesin nuk e merë dhe të të të barën e tjetrit. Prandaj, themi se nuk është e drejt e besimtarit që qofë në namaze apo në lutjet e ti të të të të të o zoti madrishëm malkoje e bugjehlin që e ka torturu pejgamberin sallallahu aleyhu sëhem dhe së bashku me ta më alkoj edhe familjen e ti, dhe thotë fmit e ti, pasarse e ti, e kështu me radhë, kjo nuk është dhe drejt dhe thotë të bëhet kjo lutje. Për faktin se gjdo person personalisht dhe tjeplogari për veprimet e veta personale, e jo për veprimet tjetërkujt, edhe nuk lejohet kjo, zote i dimës mirin. Po, pëtja, radhës është kjo, thotë një të leshikua se Një shok më dërgoi një video në gjuhën arabe në të cilën fletet se pas er, ka lindur një fëmijë dhe më një herë ka filluar duke thënë se ai do, do të ketë një rritje, që do ta mbysë dëxhalin e përsëri do të ringjallet. Pra, siç duket, pas ka lindur me ide apo jo, ju pyet bashkë kështu dhe thotë, "A mund të na shpjegoni na çofta kjo do të ishte vërtet apo jo?" pasi unë në këtë video e kam parë dhe vazdoi ta shoh. Duhet ta ketë parasysh çdo njerëj në vetë anti edhe besimtari shem, që të ketë rezerva, të ketë rezerva në atë që publikohet dhe në atë që që ka mundësi të shoh, do thot në për në për në për internet, çoft video apo dhe edhe shkrime të ndryshme. Prandaj mendoj që edhe edhe kjo kjo video për cilën fol do thot eh, apo po pyet, ky pyet nuk është i saktë. Për faktin se eh, njerëzit bëjnë propagandë dhe kemi lloje të ndryshme të sekteve dhe grupacioneve të cilët shfaqin dhe i publikojnë ato mendime ideologjike do thotë strikte që i kanë do thotë për çështjet e caktuara dhe ne padyshim e dim se kem kemi disa grupacione dhe disa sekte që kanë atë preokupimin e fesë tyre e ndërlidhen me ardhmjen e Imam Mehdiut për cin ka para lajmëu pejgamberit sallallahu alejhi dhe kret atfen e tyre ndërlidhen me këtë ngjarje të para lajmëruar dhe mundon eh, lajmë do thot çdo veprim apo çdo lajm tës do të kanë mundësi ta ta publikojnë ta ta ndërlidhn do thot me kët me këtë ngjarje konkrete dhe un jam i sigurt se ky lajm është i rrem gënjeshtër dhe nuk është i sakt për faktin se po të ishte diçka e sakt atëherë do të ishte një lajm senzacional dhe do të publikoj gjithkund dhe do të dilte do thot në në për në për lajme do thot e, e, shumë konkrete do thot edhe edhe në lajme ndërkombëtare dhe do ta kishim mundsin ta shohim dhe ta dëgjojmë do thot atë fëmi mirëpo kjo është supozim dhe e, një lloj propagande me cilat ndoshta synohën dhe të të qëllime që besimtartë musliman në vend që të merën me pun të hajrit, me pun të dobishme dhe me mësime, me cilat do të kënë dobi ata dhe familjet e tyre, i drejtojnë dhe të të marrën e këtyre lajmeve të këtila dhe të miren me këto gjera, të cilat nuk u bëjnë dobi asa tyre, asë shoqërisë muslimane në përgjësi. Zotë e dimës mirë. Hogen Daruar Allah ju shpërblef të para shkputjes që do të bëjmë leximi të pyetje në fundit për pjesën e parë. Hogen Daruar thot pyetja ime është kjo. A lejohet sipas ligjit të Allahut subhana ve tala fertilizimi artificial. Ndille me fertilizimin artificial apo mbarësimi artificial si i thon apo fekondimi artificial ekzistojnë disa terma të cilat përdoren në në mjeksi ë dhe kret për, për qëllim është ajo ë në mënyrë mbarësimit të të embrionit do thotë në mënyrë artificiale dhe është e, në disa disa forma janë përdorsh domethënë përdorshme në mjeksi dhe e, ansamblet, do thonë ndërkombëtare islame, shkencore, do thotë, e kanë diskutuar dhe e kanë hulumtuar këtë çështje dhe kanë kanë vënë, do thotë, edhe mendime të tjera, dhe çështja është mjaft e zgjeruar dhe ka çfarë flitet etj. Në të, por un do të mundohem ta përmbledh në atë se disa lloje apo disa metoda janë të ndaluara dhe disa metoda janë të lejuara. Dhe ato të lejuara janë vetëm dy. Ë mënyra e parë e cila lejohet është nëse i mirët sperma, do thot nëse një çift bashkëshortor, gruaja edhe edhe burri, e, e, do thot shkojnë tek në tek mjeku dhe doin me bë, do thot këtë këtë veprim, atëherë nëse i mirët sperma e burrit legjitim dhe vezort e gruas do thot legjitime, dhe bëhet mbarësimi në e provet, do thot jasht mitrës së nëndes dhe pasi që të bëhet ngjizja, ajo do thot ai embrion do thot pastaj bartet në në barkun apo në mitrën e gruas të njëjtes grua do thotë legjitime ndo, do thot, dhe ndodh do thotë shtatzania dhe vjen deri te lindja atëherë ky veprim është i lejuar edhe në të nuk ka ndonjë ndonjë ndalesë Kjo është do thotë forma e parë forma e dytë nëse mira do thotë sperma e burrit legjitim dhe ajo sperm pas disa ndërhyrjeve mjekësore do thotë të fuqizohet e vendoset do thot në në mitrën e nënës dhe ndodh deri te ngjizja dhe fekondimi dhe arria deri te foshnja është e, e lejuar do thot edhe edhe kjo metodë do thot nëse do të thon këto dy metoda janë të lejuara metoda të tjera të cilat i përdorin mjeksi që të mirë do thot një sperm e huaj apo të mirë do thot vezort e gruas do thot të huaj do të thon ajo dhe të bëhet do thot ngjizja në në në metodat e ndryshme, të gjitha këto forma të tjera janë të ndaluara, përveç këtyre dy formave të cilat i, i treguam. Do thotë nëse këtu në në kët operacion apo në kët metodë përdor apo janë do thotë pjesëmarrës burri legjitim dhe gruaja legjitime dhe kreet ai ë ë lindja apo ardha deri mbarësimi ndot do thot nëpërmjet do thot sërmës dhe dhe vezorëve të gruas atëherë ne kët nuk ka të keqe me lejen e Zotit. Dhe ky është vendim do thot i asambleve do thot të njohura shkencore ndërkombëtare bashkohore. Zoti i di më së miri. Juve xhoxh Allahu ju shfarbleft, këto ishin gjitha pyetjet sa i përket të pjesës së parë të këtij misioni. Pafishim do të rikthehemi me pyetje të radhës në pjesën e dytë. Të ndëruar të lëshikuës, vazhdojnë edhe me te i shoqerimin me emisionin duke kërkuar përgjigjen, rikë dhe e me pas pak. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Salamu aleikum, të nderuar televizionistë, rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit duke kërkuar përgjigjen. Hoxh Pëjëtaradze thoshtë kjo, thotë një televizionist sa bën, thotë që të martojmë një vajzë e cila i fal pesë vaktet, por çeriali s'u ka mbulesa. Duke pas e, parasysh rrethanat kohë e kohës sonë dhe gjendjen e muslimanëve të të, të këtij vendi, po edhe të vendeve tjera, madje edhe, edhe edhe arabe, mund të themi se martesa me këtë femër do të thot është elejuar, mirë po ndoshta është e nevojshme për një të ri musiman e cili deshirën do thot, të thot të martohet me një vajzë, ta këtë parasysh se e, martesa në nënkupton një bashkjetes e cila do të vazhdoj dheri në fund të jetës. Dhe e, duke pas parasysh këtë qështja, atër e padrushim gjdo burë po edhe gjdo femër duhet ta këtë parasysh se këpo e zgjellë si partner të jetës e, se ti dhe ti shikoj të thotë ato cilësitë dhe karakteristikat e e partnerit të arshëm për arsye se ai aj, apo ajo do të jetë prindi i i fëmijës fëmijës, pastaj me të do ta kaloj jetën, me të dhe thot, do të ballafaqojnë sfidat e arshme të jetës dhe problemet e ndryshme e gjithë me radhë, prandaj është e nevojshme që zgjedhja bashkëshortës të bëhet duke pasur parasysh të gjitha këto pikpamje. Dhe unë mendoj që e këshilloj të thotë këtë ri që para se dheri të vi deri te fejesa apo martesa, në ato takime apo në takimin i cili do të ndodhë, do thotë në praktikë të fejesës, është mirë të që të sqarohen këto gjëra dhe ti bëni me dia se ju ju vjen i interesuar që jetën e ardhshme apo pjesë pjesa që ju ka mbetur nga nga kjo jetë se do ta do ta jetoni e keni ndërmend do thot ta ta jetoni në në përputhje me mësimet dhe dhe obligimet islame, kështu që t'ia bëni me dije qoftë edhe jo direkt, do thot që keni dëshirë dhe kërkoni që me kalimin e kohës, pasi që ajo të bindet për dëmos dëshmërin e bartje se shamis, që tja bëni me dje që dëshironi që pasi që të martohet mas një kohë, që ajo të veproj, apo të bej, dhe thotë të mund të vejmë bulesen, për faktin se pa dëshim bulesa është një prej obligimeve fetare që nuk duhet besimtareja të neglizhej dhe të shperfil. Zote i dhe më smirin për jashtëës është kjo thot një trashëguese am lejohet të, të punojë në kazino pasi jam nana vetme që mbaj familjen dhe aty aktualisht jam pastruese e cila është përgjegjësuaja e kam të ndaluar një punë të tillë Vërtet do të kjo pyetje është për të mërzitur për faktin se e, duke pas parasysh më së pari gjendën e kësaj nene e cila është e detyruar, detyruar të mbaj këta fëmijë pandanën tjetër edhe punën dhe të, dhe profesionin tës e bën me të vërtet është për për të na ardor kash. Mirpo themi se neve është parim në jurisprudencë islame se Allahu i madhërisht thotë: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan." Do ndihmojeni njëri tjetrin në punë të mira dhe në devotshmëri dhe mos e ndihmojeni ndihmoni njëri tjetrin në punë në mëkate dhe në punë të shëmtuara. Pra nga ky hadith, nga ky ajet, citat koranor, nga këto fjalë e Allahut i madhërisht kuptojm se besimtarit jo që nuk i lejohet vet personalisht ta veprojë një mëkat, mirë po nuk i lejohet edhe ti bëj ato veprime që do të ndihmoj të tjerëve në kryerjen e një mëkati të saktuar. Prandaj, do thotë edim se si kjo në në kluan, do thotë bilxoz, edhe në kluan at casino, do thotë me do nuk bën veprime të ndaluara, mirë po vetë fakti se ajo do thot pasi që ket janë përfunduar mëkatet e cilat bëhen gjatë natës në advent këto në mëngjes zgjohat dhe të shkojnë në advent dhe ti pastroj do thot ato mbeturina të cilat i kanë bër ata njerëz do thot të të të të këqinj dhe njerëz mëkatar të cilat e kanë e kanë bër do thot kanë shkel ligjet e Allahut të, Allah të Madhreshëm që këto ti pastroj ato dhe tua siguroj dhe tua tua hëshoj advent pastaj në në mbrëmjen e arshme të vin ata prapë dhe të bënë njëtim pun pa dy shim është në një form dhe të thetë një veprim e cila duhet ti largot asaj besimtari dhe besimtareja pra na i ekshiloj dhe thetë këtë, këtë nën dhe këtë muslimane që ti largot kësaj, kësaj pune sa ma shpejt që ka mundësi dhe të mundohë të gjejnë do një punë kjetër në cilën nuk kam më kate dhe e kujtoj me një hadith dhe pejgamberit sallallahu alexam në cilën në cilën thotë se kush eleni e veprim një punë për hirë të zotit Allahu i madhreshum do të ja kompensoj atë me një punë matë mirë se ajo zotë edhe më smiri Allah ju shfër dref për e të radhër sushkja thot një të rishikues hojë ndëruar desha të bëj një pyetje sepse për momentin thotë gishtin e madh të, të këmbës e kam të lënduar për shkak se më ka hy thonin na më sht the më rjedh një lëng si t'ia bëj thot me punën e namazit ë është shumë thjesht nëse e, besimtari e ka një pjesë të trupit të së në e, e lan apo duhet larë gjat abdesit e ka të me varr apo e ka të plagosur, apo diqka dhe thot që nuk bënd dhe thot të dëpërtoj, apo ta lag me ujë, atër i mi afton ati dhe thot që ta mbështjel atë me një fash, apo dhe mos ta mbështjel fare dhe ta merë abdesin ashtu që shë e merë vazhdimisht, dhe kur të vjen vendi ta pastroj aty ku e ka varën qofë në, qof në gjishtë të këmbës, apo dorës, apo ndë një vend tjetër, atër i mi afton aj me dorë të lagur vetëm ta përfshi dhe thot atë vend të këmbës, të varrën dhe kjo mjafton dhe nuk nevojitet të thotë ndonjë veprë tjetër. Zoti i dhe më i miri. Dashur pyetja radhës se është kjo. Thotë a ka mundësi të na tregoni diçka më shumë në lidhje me service eden, krejt çfarë duhet bëjm ose çfarë duhet shtojm diçka si bëhet kur e lajm thotë të mangë të manga të diçka, gjithashtu thotë na tregoni a mund të falim e synet katër rekate me një teshhud. Pra dy pyetje janë këtu, në lidhje me service eden themi se Sejsejdaja për shikuesit është se, në gjuhën shqipe e përkthejmë sejsejda e harresës dhe janë për qëllim ato dy sejsejdë të cilat i bën besimtari gjatë faljes së namazit, në fund të namazit i bën ato dy sejsejdë si kompenzim i gabimit apo korrigjimi i gabimit të së në e ka bërë gjatë faljes, pavarësisht do thotë se çfarë mund të jetë ai gabimi. Pra në një formë do thotë këto dy sejsejdë të harresës e e korrigjojnë gabimin të sën e bën falësi gjatë namazit të ti dhe bëhë në fund të namazit kurse kur bëhet dhe thot ajo është kur besimtari në një form dhe thot e, e vënon dhe thot një prej farzeve apo rukënëve të namazit apo e harran e vënon dhe një vazjib apo e harran atë e, në këto tri raste i kërko dhe thot të bëj sehvisejtën si harrim, vënim dhe thot i e ruknit mundet me qenë nëse për shembull falsi duke u falur në rekatin e parë është duke bërë do thotë e ka bërë rekatin e parë dhe ka shkuën sejsdë e ka bërë sejsdën e parë e ka bërë sejsdën e dytë dhe në vend që të ngrihet për me me me vazhdu rekatin e dytë ai tulet në në në teşehhud dhe e vonon do thotë farzin që është do thotë ngritja në këmbë dhe leximin e Kuranit dhe në këtë rast ai obligohet do thot ta bëj servisejden. Ë do thot kjo është do thot shembulli nëse elën nëse e vonon do thot ruknin. Nëse e vonon, e vonon apo e harron vajibin është nëse gjatë faljes së si namazit, nëse namazi është 4 rekatësh, ai e harron do thot uljen e parë. Ës fjala do thot në rekatën e dytë, në vend që të ulet në teshahhud, ai të ngrihet në këmbë dhe elën do thot teshahhudin, uljen e parë. Atëra ulja e parë është vajip dhe kjo lënje duhet të kompenzohet do thot me me e, dy sejcë të harresës. Ktoja do të thotë si shembull do të thotë konkret se kur të, kur e, duhet apo kur jemi të obliguar ta bëjmë sejdin e harresës. Edhe njëherë themi kur ta vonojmë e, ruknin apo farzin, kur ta vonojmë vazhibin apo kur ta harrojmë vazhibin. Në këto 3 raste obligohemi për sejvin e sejde. Kurse lidhem me pyetjen e dytë se kur jemi të obliguar e, apo a mund ta falim namazin Me një, me një të shëhud, kështu ishte pjëtja, atërë themi se nuk lejohat, dhe thotë, falja e namazit në na file gjatë ditës apo gjatë nëbramjes, duhet falin ose dy nga dy, o shjallat dhe thotë, në gjdo reqatë të jepim selam, dhe kjo është ma e preferuar, dhe duhet në gjdo dy reqatët të ulemi dhe të bëjmë të shëhudin, pas taj dhe thotë ta, ta vazhdojmë namazin. Me një fjallat dhe thotë, nuk ka namaz katere katërsh që të fale dhe thot me një, me një ullje. Zote i di mësë mirë. Allah, jëshë përblevë nërsa pyëtja radhës është kjo, thot një shikos, jo, të rishikua së alejot të falimi me këpucë, më të cilat e ne mund të hecemi në rrugë, dukëri kjo thot shumë e përhapur të këne, si të mos në kohën e gjumas përshka këtë numërit të madhë të namaz linje. Oshtë e vërtet se edhe unë jam rastisur në, për, në përgjamia çoftë këtu në në Prishtinë apo në për qytetet ndryshme të Kosovës që me të vërtetë kur po vjen koha e namazit të eh, xhumas eh, është vështirë të gjendet hapësirë brenda xhamis për ta falur namazin dhe eh, falën një një grup apo një numër i madh i xhamatlinëve falën jashtë xhamis eh, aty ku kanë mundsi në disa venda, vende vende shtroha diçka në disa vende edhe nuk kanë mundsi të shtrohohet e kështu me radhë. Eh, ë ndoshta kjo na jep ta ta ta bëjmë edhe një vërejtje dhe themi se sa është e nevojshme për udhësit tan ta kenë parasysh do thotë këtë fenomen fenomen i cili ndodh çdo javë që në rrugët e qytetit do thotë falen e, shumë namazin vetëm për faktin se nuk kanë ndonjë hapësir të të për faktin se nuk kanë hapësir të mjaftueshme për me i kry ato rritet ato rritet fetare të cilat i, i bëjnë do thotë ata musliman do thotë këtyre vendeve Kurse në lidhje me pyetjen themi se duhet ta kemi parasysh se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jamiit nuk kanë qenë do të thotë të, të, të shtruara me tepi dhe me gjëra do të thotë ashtu si janë të shtruara tani. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vet jumia Muhamedit lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të ka qenë do të thotë zall, ka qenë dhë. Edhe muslimanët kur kanë ardhur me fal namazin, e, kur kanë hyrë në xhami nuk i kanë zbath këpucët e tyre. Të do thot kan kur kan ard afër xhamis i kan e, fshi ato për tokë nëse kan donjë donjë ndytësir apo diçka dhe kan hyj me këpucë në tok në në xhami dhe kan fal namazin duke i pasur të mbathur akpucët dhe për kët kemi hadithe e, të shumta të cilat e vërtetojnë kët dhe për shkak të kohës nuk po dojmë me i përmend ato. Dhe kështu ka qenë do thot veprimi i pejgamberit sallallahu alajhem edhe i sahabëve në atkoh. Mirë po me kalimin e kohës, me përparimin teknologjik dhe ekonomik dhe mundësive të cilat u bëndë njerëzimin në përgjësi, fillunë në thotë, si kur se që të rregullohen në shtëpitë e, e, e njerëzve, të rregullohen edhe xhamiat në të njëjtën formë dhe filluan dhe thot, të thatë të shtrohohen edhe xhamitë me tepi edhe me forma të ndryshme dhe është bër tradit që tani nëpër xhami mos hyhet me këpucë, mirëpo të hyhet do thotë me me të zbathur. Edhe kështu veprohet zakonisht nëpër xhamia, do thotë falë namazet të e zbathur dhe në at form ashtu si falemi të gjithë. Mirpo nëse për ndonjë për ndonjë arsye apo tjetër ndodh që të mos kemi mundsinë të ufut në xhami dhe ka ardhur koha e namazit të xhumas dhe nuk ka diçka të shtruar afër xhamis ndonjë tepi diçka që të mundem të zbathëmi dhe ta falim namazin të zbathur atëherë është të e lejuar që ta falim namazin e xhumas duke i pasur këpuca të të mbathura në atë formë mirë po duhet të kemi kujdes që nëse dyshojmë se kemi ndonjë ndysir apo diçka para se më rrithë xhamia ti ti fshijm ato do thotë me diçka do thotë në qoftë edhe duke i gryrë do thotë nëpër rrugë dhe ashtu të hymë, do të thot, në abort të gjamisë, edhe nëse nuk gjimë, do të thot, në një shtroj, apo në një tëpi që të falim i mbë të, atërë e mi afton, do të thot, lejo, do të falim e këpuc, dhe inshalla në këtë nuk ka gjithë keqe, dhe nuk ka ndë një pengesë, por vetë fakti se ne jemi imsu të, të falim i vazhdimish zbathur, me ndojmë, do të thot, se një veprim i tëpërë, i i tillë thot është i ndaluar apo nuk lejohet, themi se është i lejuar, madje ne vendim se vet namazin e xhenazës që e falim jashtë në obor, e falim pa Zotë i zbathur kputcat. Zoti e di më së miri. Po Allahu ju shpërblet pyetja rreth ash kjo. Fillimisht na përshëndet me selam aleikum ë të rishikuesi Muhamedi konkretisht dhe na pyet kështu, thot a është se vaptma dën gjak dhe nëse po atërcili është shpërbërimi e nëse ne nuk e dim se, nenu, këdim, se kujt i i për të gjakujun, a ka gjithka të keqen e qovë, se edhe në për venat e një jo besimtari, rrje edhe ose qarkullon gjakujun prej mështë? Dhe një e gjakut, apo dhurimi i gjakut, me të vërtet është një veprim shumë që aludon në solidaritetin e besimtarit, edhe është një veprim i mirë, dhe edhim se islami enzit besimtarin, pa varsis se qëfar veprimi është, nëse është veprim dhe thot human, edhe � do thotë osh mirësi e nxit në të dhe gjithashtu edhe dhurimi i gjakut është një veprim human, një mirësi që besimtari që njeriu ua bën të tjerëve dhe nuk është lehtë, nuk është punë e vogël që besimtari të kontribuojë do thotë në shërimin e një një të smuri apo në në zhvillimin e një operacioni sa më normal duke dhuruar gjakun e tij dhe padyshim ky veprim është i mirë dhe ka shpërblimet e Zotit madhëreshëm. Kurse fakti se a, a ka ndonjë gjë të këshe që neve kët gjak atë e adhurojmë ndonjë jo besimtari apo ta marrim gjakun e jo besimtarit Themi se edhe kjo është tem që e kanë diskutu ulemat bashkohor, dhe themi se nuk ka gjithë keqe në këtë, dhe nuk ka, dhe thotë, pëse ti e merë dhe thotë gjakun e qitrit në, në vena tua si besimtar, apo ti si besimtar e a ja jepë, nuk ka gjithë keqe, ma dje zoti madrër shumë e urdhron besimtarin me qenë ba mirës, me gjdo njeri, pa varsish a ordë besimtar apo jo besimtar. E, e, do thot edhe nëse me një fjalë besimtari është i obliguar të jetë i mirësjellshëm dhe të sillet mirë edhe me jo besimtarët. Ne kemi rastin vetë pejgamberit sallallahu alaihi dheh am duke qenë në Medinë ka pas fëçi që kanë qenë jo besimtar, kanë qenë qifut dhe ka ka pas mirësjellje me ta, i ka vizituu dhe ata e kanë vizituar dhe kanë ndajt me ta, kanë ngrënë bukë tek ata edhe i kafirë, edhe ata do thot në në në shtëpinë e tij dhe ka pas do thot komunikim dhe është kandajt me ta dha në kët nuk ka gjithë këçe dhe mirësia me me jo besimtarët është i pranuar dhe besimtarët nxitet në kët. Ë besimtari është i obliguar të mbajë do thot armësi me ato jo, jo me ata jo besimtar që e luftojnë atë, që dëshirojnë do thot që ta ta ta nxjerrin nga vendi i tij, do thot që dëshirojnë e përsekutojnë, i bëjnë ndzullim atij ndaj këtyre kërko atë mbajë do të thotë qasje armiqsore për faktin se vet ata mbajnë do të thotë armisë e jo me ata jo besimtarë që janë mirësjellshëm dhe e kanë jetën e tyre dhe mundon do të thotë kanë kontakte brenda normave dhe dhe kritereve humane prandaj edhe çështja dhurimit të gjakut në këtë nuk ka gjë të keqe në fakt do të thotë Islami e nxit në të mirë po ndoshta në këtë rast un vetëm do ta kisha shtuat atë arsyeën për faktin se nuk dëshirojmë edhe të e, supozojmë apo paragjikojmë ata njerës dhe cëtë bëjnë grumbullimin e gjakut, dhe të, të enti për transfuzionin e gjakut që e bëjnë dhe të, të grumbullimin e gjakut, pra arsuje se ndoshta në ndonjë ras flitet se ka keq përdorime apo ka diçka dhe të të që e, nuk, nuk nga flen zemra, themi në këtë ras nëse besimtare e she veten se nështa nuk kanë një loj besimin në këta, atere nështa mnyra me për me dhuruar gjakun është që nëse dëgjon për një person të caktuar se ka nevojë për me i dhuruar gjak është në operacion apo ka nevojë për gjak, atëherë të lajmohet vetë personalisht edhe të deklarohet se ky gjak të send po e jep ai është për personin e caktuar me emër mbi emër dhe kjo formë do thotë e dhurimit, ndoshta do të ishte më e drejtë dhe më e sigurt se do të arridë në duart e dhe nuk do të kesh përdore, do të thot, a i dhurim të cënë e bënë. Për fund, nështëta nuk e, e zgjata, vetëm dëshiroj të asek edhe atëse, dhurimi është i lejuar mirë po shqitja e gjakut, do të thot, është i ndaluar në, nga vështrimi islam dhe nuk lejuat besimtarit që ta, ta jap gjakun apo ta shes gjakun të shkoj, do të thot, të ri afer vendeve spitaleve ku kanë njerëzit nevoj për gjak dhe të ofraj atyre që tu jap dhe të, të ashes gjakun të sën dhe të adhorej me një shumë të saktuar kjo është ajo që ndalohet Zotit i Mësmirik A tërhojgjë ndëruar këto ishën gjitha pyytet saj për këti takimi unë duhet ju falim ndëruar për kontributin duhet të vazhdo shumë dhe në këti emision Edhe unë ju falim ndëruar juve Allah ju shforbleft Tashur të lishikos, gjithashtu duhet ju falim dëroj dhe juve përveme në gjenduaj, edhe juve të cilet të tashme vazhdo një tjeni e pjesë e këti emisioni duke në shkruajtur në postën tonë elektronike. Derin e takimin tonë të radhës, paqa dhe mshira, laud qoftë gjithnja me ju. Pashkë, miru, pashem.